Lluís Pancorbo, bon dia. Hola, bon dia. Ciutat web. Navega a través dels racons més autèntics de la xarxa. Amb Lluís Pancorbo. Cada vegada que sento aquest indicatiu tinc una mica de por, eh? Per què? Fa una mica amb aquest soroll. Mira que avui vinc, bing, guerrillero, eh? Vinc guerrillero? Vinc, més, també he tu. Ja veig. <laughs> Paper digital a punt. Paper digital a punt. Tot a punt. Per sí. començar parlant de... Eh, comencem parlant d'unes pantalles. Però abans t'ho vull dir, per què vinc Ah, doncs explica Perquè per internet he vist, el, i no t'espantis, el concursant d'Eurovisió de Finlàndia. I què? Oh. Fa molta por? Són mm, cinc orcos. Literalment. Eurovisió ja no és el que era, no? Ja no és el que era, no. La cançó l'has sentit? Sí, és xula. La cançó. És xula. És, és, és... Que ara guanyaran els cinc orcos de Finlàndia. No. Ves que no yeah. d'allò on s'hi perquè si ha de guanyar... No sé qui d'Espanya, de, de, en fi. Sí, jo... jo és jo, igual. És l'esquetxo... Ai, sí, és veritat. L'esquetxo contra l'esquany, no, de veritat. No, ja I hi van l'esquetxo. Van l'esquetxo. I tant. Però no havien desaparegut ja, no? No, i ara són quatre, que hi ha la germana embarassada, que havia estat embarassada quan, el, quan van treure l'Arxereje... Tu te molt posada, sí, sí. no seràs un eurofan sí, sí. No, el no tema veig, que et xupa, el Crec clar. que un dia vaig anar a la perruqueria i vaig llegir una cosa sobre això, sí. Segurament. Hi va haver hi un problema amb l'Azúcar Moreno, que també volien anar i em sembla que han dit alguna com que hi havia hagut una mica bueno, de ton... La... Es que es que Està una, una, eh? una, no. una, una miqueta xotxa, l'Azúcar Moreno. A més, les Azúcar Moreno ja hi van anar. Exacte, que paradores, no? No cal Acaparadó. torturar, tampoc, a tota Europa una segona vegada. I cal dues vegades a No, no. Però és una cosa intel·ligent que ha fet la Paloma Sant Bacílio a una Eurovision, però tampoc l'hem sentit molt últimament. Sí, home, ha anat Eurovision. Bueno, vull dir que no ha anat Aha. més a Eurovision, però que tampoc l'hem sentit molt últimament a la Panol Massa no. amb Farà un rollo que de tu amb alguna altra... Va. De què parlem? De pantalles? Va, de pantalles. Una pantalla que ha tret xarp. Que és molt revolucionària. Eh, hi han dos, dos, dos versions d'aquesta pantalla. La primera és que tu, tu, és una pantalla plana que tu te poses al davant, la mires i veus... Bueno, un, un, el el teu hi Windows, tinguis, no? el que hi tinguis que, etc. La, la curiositat d'aquesta pantalla són dos curiositats. Una és que un dels models, si tu t'aposes a partir de 45 graus cap a la dreta o cap a l'esquerra, tu veus una altra pantalla. Què m'estàs dient? Són, sí, dos uno. són dos en un. Sonón dos en una. I llavors utilitats d'això. Pus tenir dos pantals a la vegada? Això és molt útil per a la gent bièfala. Mm. <laughs> O amb quatre ulls. O amb quatre ulls, eh, però no en línia, eh? <ríe> Han de ser a l'horitzontal. És com aquell xai que va néixer, ho veu veure? Aquell xai que va néixer amb dos caps i quatre, i, i, i quatre ulls. No, no vaig veure. Jo no doncs, vaig veure. Doncs fa poc va néixer un xai amb, vuit, amb dos caps i, i quatre ulls. Ostres. Increïble. Doncs Tenia una, una, una, una, una, una cara estranya, però segurament estupendo per mirar aquesta pantalla. Doncs aquesta és una de les funcionalitats, aquesta de posar-se en diferents graus contra la pantalla, i l'altra és la, un altre model de pantalla que fan el mateix, però si tu poses un mirall, pel mirall veus una altra pantalla. Si sí, estem tres pantalles, ja? No, no, no, no. Una versió seria aquesta, que tu te mous i veus dues pantalles, i l'altra és que tu poses un mirall i veus una altra pantalla. Està molt bé, però no de veure el sentit eh, pràctic. Home, imagina't -te que tens la tele i tu estàs mirant... Vols veure dos programes a l'hora? Doncs ho he de comprar-te dues pantalles, t'he comprat aquesta, que et val per tres, i et poses al costat. Que val per tres, a eh? <ríe> clar. Però, per què vull mirar dos programes a l'hora? Bueno, a veure... Si ten, jo què sé, el típic que l'home -ho era el futbol i l'home -ho la, la, la, la telenovela. Una pantalla cada quart o no? <ríe> Vamos per promomentar relacions, promomentar. Sí, portes a posar auriculars vull dir que d'aurícula de, de relacions, en fi. Bueno, vale. <ríe> no, no m'agrada. Combreu dos pantalles, dues pant no, però molt bé, molt bé. No, és, és, és, és, és, és molt innovador, és molt xul, eh? està, està molt bé. D'acord. Més, més coses. més coses. coses. I aquestes coses és un, és, un, és un invent típic dels japonesos, que difícilment difícil arribar aquí, però que és molt útil. Hi ha moltes coses dels japonesos que no ens arribaran mai, oi? No, però no són japoneses. Mm. No, és una cosa que és molt útil i aquí segurament no arribarà mai. I això està ja implantat a uns quants, a uns quants centres comercials del Japó, es veu, bueno, de, concretament, concretament de Tòquio, i és una mena d'habitacle petit que ara que ve la primavera va genial per la gent que té al·lèrgies. És que la persona quan entra al local passa per aquest habitacle i li, li, li fa com una dutxa d'aire brutal que li elimina tot el polen. La qual cosa no tens problemes de... Mentre estàs per allà. Eh? Això sí que és útil, no les pantalles aquestes bicèfales. Bueno, però segur que, bueno, Però això poder arribar aquí, al el, el <laughs> que et poder, no? Eh? No ho sé, però està molt bé. Encara ve la primavera, m'agrada, perquè t'adaptes a l'època de l'any. Veus? Està molt bé. Sí, sí. Sí, sí. Podem dir més coses del trastó aquest? No, en principi no. És, és que fa... Fa uns 90 centímetres per 2 metres d'alt i en 20 segons t'ha tret tot el polen. I que es nota que els japonesos tenen problemes d'espai perquè sempre ho fan així petitet tot. Sí, i deuen tenir problemes d'al·lèrgies de... també. també. <laughs> jo crec que prima més el problema de l'al·lèrgia. Sí, no, però està bé. És, un, és, una, és una aplicació de la tecnologia, doncs... Girem full digital? Digi girem full. <coughs> Això és molt xulo. Això és un, una PCM-CIA. Una PCM-CIA, si no ho sabeu, en els, els, els ordinadors portàtils i tenen unes targetetes al costat, bueno, una, mm -hmm. unes ranures que podeu posar una mena de targeta. Això, això s'anomenen PCM-CIAs. Doncs aquí poden haver des de mòdems, eh, passant per per disdusos, etcètera. com posar un perifèric dins del portàtil. Mm. Doncs hi ha una gent de, de... La gent de Cucullo, que ja pel nom ja, mm. ja paguen, sí. doncs han, han, han ideat una targeta que el que fas és que tu, per exemple, doncs, te'n vas a l'aeroport i què passa? Que una de cada mil vegades et foten el portàtil. Mm. Perquè et despistes, el deixes allà i flim, el portàtil vola. Doncs tu poses una d'aquestes targetes, eh, lo que fa és que si el portàtil comença a moure's una miqueta més del compte, comença a xisclar. I s'entera tot de que estan fotent el portàtil. M'agrada... I sí. unim això a una de les maletes que et segueixen i vas seguríssim per l'aeroport. Ja mai més tornaràs a tenir problemes. <ríe> Ai, i, amb el, <ríe> I amb el gorro... Amb el gorro de paper de plata per evitar que et registrin massa. Sí. Doncs bueno, està molt bé, a veure. Un... No, sé no, no sé fins a quin punt, perquè això està orientat, segons, segons diu la notícia, està orientat a el que serien executius. Això. No sé fins a quin punt els executius els hi ve, ve d'un portàtil. No <ríe> el ho El que sé. els hi ve és de la informació que tenen dintre, això, això sí. sí. Això sí, això sí. I, i, vaya, Perquè sempre all... es diu, feu còpies de seguretat, però qui fa còpies de seguretat? Pregunto, ningú. Ningú. Els, els informàtics. Fas còpies de seguretat? Jo sí. De tot? Tots els dies. Jo no sé si tots els informàtics fan, fan còpies de seguretat de, de tot. Faré una investigació. Fes un sondeig. A veure si, si normalment en fan o normalment en Jo diria que ets bastant una excepció. No ho sé. No, jo diria que no. Eh? No? no? Molt bé. Jo no faig còpies de seguretat. Bé. Bueno. Ja, algú ja la farà per tu. En Jordi? Sí, sí, jo, jo, jo i la informàtica sí, som sí. amics. No, en Jordi segurament no serà la persona que faci còpios de seguretat. Més coses m'agrada, eh? M'agraden les maletes que et segueixen i m'agraden els potàtils eh, xiscleros. Xiscleros. Eh, doncs, relacionat amb això de l'asseguretat i tal, ara soc d'un un nou dispositiu d'identificació. Fins ara, doncs, si he anat a seguir una miqueta notícies i tal doncs hi havia el típic password, que tu poses, lo típic, no? el típic, amb el teclat posa el teu password, llavors la cosa va evolucionar fins a poder tenir una targeteta, que aquella targeta et validava tu, llavors eh, van passar el tema de l'empremta dactilar, mm -hmm. amb qual tu pots tenir un dispositiu de l'ordinador que posa la teva, la, la, el dit allà dintre i te valida que ets tu i te deixa entrar a l'ordinador. Eh, després... Retines. Retines, per exemple, a l'aeroport de Miami, mm? que ja faríem el pack complet, <ríe> <ríe> doncs l'aeroport de Miami tu pots facturar amb els equipatges a partir de la teva retina. Imagina't. Imagina't. Te poses la retina allà i te diu, ets tu, ja, pots, ja saps el, sap el destí i tot. El que passa és que jo que he vist tantes pel·lícules, a mi aquestes coses sempre em fan aquell lluïu, perquè sempre hi ha la pel·lícula en què hi ha un ull enganxat a un llapis, per exemple. Oh, quin fàstic. Que fa aquesta engunya que dius... Tant de bo només m'haguessin demanat un número de seguretat. <ríe> doncs ara ja... Eh, eh, rissem el risso. Rissem. Rissem el risso. Fugitzo ha tret un nou sistema, que és com una mena de, de cubito, que tu poss al costat de l'ordinador i tu poses la mà sobre i ella fa una lectura de les venes de la mà. Que és bo que encara és més segur que retines i que i que em prendes dactil·lars i tot això. Et fa una, una latura de, de les venes de la mà i saps si ets tu o no M'estic mirant les venes de la mà, eh? mm, per veure com són. Sí. Mira, m'ha cridat l'atenció. <ríe> <ríe> el que no se sap és si, si, si aquest dispositiu té, un, té algun tipus de, de funcionalitat extra que te digui t'apredigui el futur. No? També. <ríe> Para podria... tener cuatro hijos. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> amb les línies de la mà. Sempre m'ha fet molta gràcia com, com les línies de la mà bé, de fet no m'ho crec gaire, no?, però poden arribar a, a dir-te quants fills tindràs. quan en tindré? Ah, no sé. Jo me sembla que és el lateral, eh? Aquí es, et diuen els fills jo tindràs. Ai, la veritat és això que tancaves, sí, sí. Que tancaves que el disc i, i et feia roguetes. Tothom en té tres. I si ets molt gordo, en tens més. Mm. <laughs> Mira, sembla que en tindré dos. És el factor saxon. Jo en tindré dos. <laughs> Veus? Mira, ja ho sabem. Ja ho sabem. Més coses? Més coses. Avui ja t'he dit que venia hardcore. sí i resulta que uns, que uns estudiants d'Alemanya, recordem les, la setmana passada o l'altra, no sé com va ser parlar d'aquella gerra... Sí, d'aquella gerra que, que era que, que s'autoemplenava i depenava... Que d'això devanava... parlem d'una segona part però ara parlem d'això primer. Parlem d això. Doncs uns estudiants de... Bé, bueno, uns estudiants, uns dissenyadors d'alemans han fet un joc, eh, una mena de, de taula, de, del típic pong no sé, sí. el pong és aquell que són dos, sí. dos eh, rectangles que van amunt i avall, amb una vòlga d'atari. Sí, exacte. Doncs aquests s'han girat amb aquesta massa la rosca i tu jugues i, si perds, el, la, la taula aquesta t'infringeix dolor. Però ja fa... I, I no és conya, perquè hi ha fotos i ja es veu el tio que té la mà a, a la virulé. Però segueix jugant. Sí, sí home, clar, s'ha de guanyar la partida. Però si no, el mata. <ríe> no, no, mata. doncs, es que aplica una sèrie de d'escàrregues elèctriques... Deixa'm veure la fotografia. Sí, la foto us ja veu a la mà... Fotografia. I es veu una mà... Amb un tajo. I tant, molt gros. I amb unes marques increïbles. Això que és una impressió en blanc i negre, en paper digital, això sí, que no s'acaba de veure molt i molt i molt bé, però... No sé si faria falta, eh? Increïble. I és com un pong, no? Dius? Sí, és com un pong. Un és, pong. és un pong que tu jugues... I fa mal. I... Exacte, i fa mal. I ja està. I si te faci perds, si ets si et Juan Malo i treus 12 a 0, pues ja te'n pots anar a l'hospital, <laughs> perquè... No pots aixecar la mà? No ho sé, no ho sé. Bueno, si ets tan tonto de jugar, jo suposo que tampoc <laughs> podràs. aixecar Home, la suposo que abans t'he de prendre una pastilla amb un intestinador, com a fortaleza infernal. <laughs> <Sí>. <laughs> intestinador. <laughs> Ens és dir, dius... Una pel·lícula lamentable, de totes maneres. Però l'intestinador feia molt de riure. No, no, jo crec que és la millor pel·lícula d'en Christopher Lambert. Que ja es diu. Oh, que ja es diu. Eh? Ja no, si sí, sí. per... no, perdona. La millor pel·lícula d'en Christopher Lambert és sense cap dubte Los Immortales. Sí, és veritat, és veritat. Però després d'aquesta ve Forta la Infernal. Després d'aquesta, però abans Los Immortales, que la feien l'altre dia tard a la matinada i no vaig tenir més remei que quedar-me bé. No l'han fet mai, no? Els Immortals és una típica pel·lícula... Mira, ara película... feia un temps que no la veia i vaig dir, quedaràs una estona. M'agraden Els Immortals. És molt xulo, Els Immortals. Pel·lícula de culta. Immortals, Fortaleza Inferno i Fortaleza Inferno 3. La dos... no. La 2 no? No, jo crec que la pitjor pel·lícula d'en Gris Tuffer-Lambert, sense dubte, és Druides. És veritat. Però és que és una de les pitjors pel·lícules de la història, sense dubte, també. Sí, sí. És es que no té remei, aquella pel·lícula. No en té. Ens hem desviat del tema. Sí Tu no vens a parlar de cinema. <laughs> ho sento. Si vols un dia, et quedes una estona més, et trobes amb l'Enric Bautista i, i fem una, un debat sobre les pitjors pel·lícules pues mira, mai fetes. Segur est que us bé. Est bé. Est Però bé. no toca. Vale. Va, castigat. més coses. No, castigat no. Renyat. Bé, bueno, ara relacionat amb això, estem parlant de, com si fos una miqueta de por, de dolor, de coses d'aquestes. No? Doncs hi ha solució per això. Hi ha un dispositiu que val 50 dòlars que és una de boli, uh -huh. que quan tu tens por, tens molta por, estar molt angoixat, te l'apliques, te, l apliques, te faries com, no sé, un, no sé, te posaries en algun lloc de la pell i apretaries el botonet, i això el que te fa és descarregar-te una sèrie de... te fa una descàrregues que t'estimula no sé què de l'espina dorsal, que ho expliquen allà, que no ho entès ben bé, i se te'n va la por. Vols dir? Bon, sí. Home, ve a, a complement la taula del Pong, eh? Ah, comprar les dues coses, la taula sí. del Pong i l'antidolor. Sí, sí. I dius, pel mateix preu, pots comprar un Pong antic o baixar-te a l'internet, que tampoc faria falta pagar per tenir un Pong ara mateix i, i estalviar-te tot això. Però, en fi, està molt bé, eh? Si veus 50 dòlars. Uh, preu el per, per, Diuen que treu, treu la por, passa que jo no sé si davant d'una... Ja callo, anava a dir una pel·li, l'estic No, digue'l, digue'l, digue'l, va. No, no, ja està. Sí, va, que si davant d'una pel·li l'estic fent quin cagat de por, te poses el, el llapis i el llapis no sabeix per res, eh? No ho sé. No ho sé jo. En fi, més cosetes, que veig que encara et queden paperets. Més coses. L'altre dia hi vaig una notícia que és, si més no, sorprenent. És el concepte Farmer. I a ja tots direu, ara, què és el concepte goldfarmer? Us ho explico. Resulta que a la Xina, bueno, m per aquí resulta que hi ha, bueno, aquests jocs eh, per internet eh, massius de joc massiu com podria ser per exemple el, el World of warcraft World of warcraft mm -hmm. vale? mm -hmm. donc hi ha gent que es jo que les primer, les primeres fases són avorrides tant, com tant' he dit el, aquest al Warcraft com com altres jocs les primeres fases són avorrides i juguen per internet allò to amb, amb moltíssima gent. Per les gent. fases has d'aprendre a jugar, no? Sí, sí no, no, però no? jo aquesta niña ja havia après. No ja sé, en saben. Ja en saben. Volen mm. anar directament, doncs, ja sé, pujar al nivell, 10 directament. Mm. Doncs hi ha gent que es dedica a crear personatges, a passar les 10 fases i llavors se'ls ven. I això són els gold farmers. jament estan a la Xina i viuen en cubículos, i tenen I allà a jugar. com 25 ordinadors i es dediquen a jugar per 250 dòlars al mes, denigrant. Molt denigrant. Aquest és el mateix joc. que hi ha molts personatges i que es venen objectes i sí. projectes puge... màgics. Bueno, n'hi ha molts d'aquests, eh? Hi ha, hi hi ha tanta polèmica eh? perquè ha creat tanta addicció molta gent. N'hi ha molts d'aquests, sí que és increïble. els jocs de compren... rol per internet. Sí, mica, que la, la gent compra mm. poders i compren mm. personatges. Són jocs de i... rol, en realitat. Sí, sí. Però aquesta gent que es dedica a, a, calés, eh? a millorar el personatge fins al... a nivell 10 i després sí, i llavors se'l venen. I el... I són, paguen... són... són com si fossin fàbriques, eh? Vull dir, paguen, ells, ells cobren... estan allà, sí, sí. cobren per això. Eh. Treballen... A comissió? No, com no? 250, ah, 250, 250 fixa... fixes al mes. Sóc que estan com 14 15 hores al dia, davant de la pantalla, treballant. Quina agonia. Passant pantalles fàcils. Però hi ha gent que es dedica 14 o 15 hores a jugar això... I... Però pantalles cobra. difícils. I no cobra. <ríe> Exacte. I, i està allà davant tot el dia. Ja, però aquests, ja tenen... aquests tenen uns papes que els mantenen. <ríe> papes. Ah, això, més cosa. Bueno, ja veieu que una miqueta denigrant, eh? Molt denigrant, la veritat. Va, per acabar amb un cacharros d'aquests raros, un producte que es diu Defibulator. I què és això? És un detector de mentides portàtil. Què m'estàs dient? Fantàstic. Estupendo, el portaré. Sí, el que és que té una miqueta de truco, eh? Perquè tu has d'anar i que la, és a dir, la persona a la qual vols que te, saber si et diu mentides o no t'ha de contestar tres vegades una resposta de sí o no. Uh -huh. Llavors a l'aparalla es veu que uh, li, li detecta la, la, la veu, li, li fa una anàlisi de la veu i llavors et diu si està mentint o no. Només per la veu? Només per la veu, sí. Que és un aparell portat, una, mm. com si fos una mena de Game Boy, eh? Jo m'imaginava que tindria en compte allò... Efecte suor, tremolós... Que tindria, podria portar-lo aquí i tenir els convidats endollats, aquí... Que, fa, que vagi fent gràfiques que com, vagi fent com aquell gràfiques programa que la feia en la Julián Lagos, deies? Sí, sí, sí. sí. La màquina de la, la màquina mítica. I m'estàs mentint. Exacte. Si portéssia aquella màquina se l'hauria acabat el Mòmio, però... Eh? Segurament. Després de la publicitat. <ríe> Doncs després de la publicitat, si et sembla, fem el número 9 d'aquest rànquing estupendo, que ja estem gairebé gaire acabant. Que no vale. sé què faràs quan acabis el rànquing tu mateix. En començarem un altre. En començarem un altre. Tinc preparat un... No ens avanci. No, no. Ja està. Número 9. Número 9. És el primer dispositiu eh, USB de memòria extern és sí, dir, aquests dongles que porteu ara, que mm. porteu 512 megas, o un giga, o el que sigui, que molts d'ells ja també són reproductents de MP3, doncs va ser el primer. El primer era entre el més barat de 8 megas fins a 32 megas. Mm. El va una casa que és MS Systems. I fa, eh, gairebé, doncs ara estem al 2006 anys. Deu mi anys! Sí. Fa molt! Oh, sí, la veritat és que sí. La veritat és que és merescut aquest lloc. Sí, la veritat, el, el número nou aquest... Per... Mira, ara, no és que sigui per la tecnologia que porta, perquè és una cosa força senzilla, però és per per l'abast que ha arribat a tenir en, en la població, perquè ara gairebé tothom va amb, tothom. amb la d'això. A més que han sortit moltes coses uh, al llarg del temps per transportar informació d'un lloc a l'altre i el que realment ha triomfat és aquest. Sí. A més Tot que i... costa quatre duros. Sí. Tot i que et dir una cosa, <ríe> que això fa riure. Hi ha un grup d'alemans que ha fet una prova científica que la transmissió que pot fer un cargol és més ràpida que la transmissió que pots fer via xarxa. I ho han provat. I com ho han fet? Van agafar-me connectar dos ordinadors, que són un metre, i van fer-li traspassar l'ordinador A al B uns... Eh, doncs això devien ser uns 16 gigas d'informació. I a la vegada van agafar un cargol... Li van plantar. I li van posar dos DVD a, a, a tall de, ro de roda connectats al cargol, i el cargol va fer el metro abans de la transmissió. És a dir, que el cargol és més ràpid que la xarxa. Um, ja t'he dit que fa gràcia, eh? Fa molta gràcia, però no sé si és molt, molt, molt fidedigno. Eh, el que falla a llarga és el que li falla. Li falla, no t'anava dir. Perquè si el tens un metre encara, però si el tens a llarga distància, la cosa ja no... És el problema del cargol. Que és, que és curta distància. Lluís... Paro de riure i ho deixem aquí. Vale. La setmana no, que la setmana que ve més coses. Més cosotes. Sí. I el número 8 d'aquest rànking. Molt bé. Fins llavors. Vinga Déu.